Continuo escoltant Ràdio Palafrugell, ja sigui doncs des de la forma tradicional, des del 107.8 de l'FM, com si ho feu doncs, des d'internet, des de radiopalafrugell.cat. I avui posarem la mirada en la jornada d'oportunitats laborals que tindrem el proper mes de març. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Tania Seguer. Bon dia.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 Si primer van ser 130, aquest any seran 444 vacants de feina. La cosa ha anat així augmentant progressivament. Doncs, eh, deu nhi do eh? això, final de nota, que d'aquestes 130 ho eh, vacants eh, i les 30 empreses que van participar, doncs, ara anat eh, creixent exponencialment i això, doncs, també suposo que tota la tasca que comporta, que és molta, al eh, final compensa, no? Sí, era el, el que us volia comentar. N'hi ha empreses que repeteixen any rere any, però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 Final final, doncs, tot té, té variabilitat i, com, com hem dit altres anys, dins d'aquesta tipologia, segur que bueno, ho he mirat, de fet, eh? no, ara no. Eh, he vist que, òbviament, eh? com no podia ser d'una altra manera, la, la majoria són de relacionades amb hostaleria uh -huh. o, o comerç, però també tenim altres, uh, altres tipus d'ofertes, uh -huh. oi? sí.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 I després doncs, ve la part que us toca a vosaltres, no? la gent que ens estigui escoltant, després de que les empreses s'hagin eh, inscrit, toca la part doncs, que les persones que estiguin interessades o que vegin que donen el perfil, uh -huh. doncs, que s'inscriguin. No? Exacte. El primer pas doncs, seria això que tu deies, no? entrar a la web de l'IPEP, que són www.ipep.cat, uh -huh. revisar el llistat d'ofertes, veure quines t'interessen i, i verificar que realment compleix el, es compleixen els requisits eh, que en allà s'especifiquen.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 Podeu al dia, o sigui, quan presenteu l'oferta uh -huh. eh, per eh, a través del correu electrònic, doncs fer una oferta, o sigui, tenir el currículum amb tota la, la teva les teves aptituds, però després poder, o si sigui, doncs una és de restauració, però una altra és, doncs eh, relacionada de comerç. A, de comerç o un altre àmbit, uh -huh. doncs intentar doncs que l'empresa doncs després tingui aquest currículum més eh, específic, no, més personalitzat. Sí. Uh -huh. Poden fer o com vulgui, no poden o bé entregar amb dos currículums diferents, en uh -huh. aquest cas, o bé en el mateix currículum, separar-ho en dos sectors, posar la seva experiència dins el sector comerç uh -huh. i després posar la seva experiència pues, hostaleria o manteniment o el que per toqui com els hi vagi millor, el que és important que els requisits que es demanen en l'oferta surtin en el currículum. Doncs això és molt important tenir-ho en compte, uh, segur que... Molta de la gent que ens estigui escoltant i que de fet també s'apunti a aquesta jornada d'oportunitats laborals, segur que ha fet algun curs d'aquest vostre i això segur que ja ho saben de, de, de, de sobres, per tant eh, no cal que el dia expliquem més doncs, eh, explicat això a mi m'agradaria també comentar-vos que trobo no, que al final s'han creixent molt i no només hi ha empreses i negocis d'aquí de Palafrugell per tant, no sé si teniu la sensació que també aquesta jornada de oportunitats laborals doncs, és una, una referència a nivell comarcal Sí, perquè podem arribar a més gent, o sigui, està oberta a gent de tota la comarca bon. llavors, clar, la, la notícia s'ha anat, clar, portar 4 anys la gent s'ho mm. va comentant, saps que allà es fa la quarta jornada d'oportunitats laborals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 De moment no ens ho hem no el marcat. Veuen. No ens ho <laughs> marcat, de moment. <laughs>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 però van repetir, moltes repeteixen any mm -hmm. rere any, sí. Doncs avui volem fer recordatori d'aquesta jornada d'oportunitats laborals que tindrà lloc al dia... no sé si ho hem dit al final, eh? Jo crec que Dijous sí, no? 5 de març. Ho hem dit, eh? Ho hem crec anat sí, sí. Ara, ara m'ha vingut com un, com un tret, dic no, no, ho hem dit, eh? 5 de març al Museu del Suro tindrà lloc doncs, aquesta quarta edició de la jornada d'oportunitats laborals, però fins al dia 23, eh? Teniu temps per enviar els vostres currículums. Tota la informació... Doncs, la trobareu també a ipep.cat nosaltres doncs, a, la, a la notícia aquesta vista que, que podreu tornar a escoltar doncs enllaçarem també eh, amb, aquesta, amb aquest dossier on, on podeu trobar doncs, les diverses ofertes i avui doncs, agraïm a la Sònia i a la Tània que ens hagin visitat i esperem doncs, ens retrobarem el dia 5 per sí. fer valoració allà in i també parlar doncs, mm -hmm. amb gent que, que, que estigui doncs, preparant-se per una entrevista esperem doncs, que, no, que no estigui gaire nerviós i ens puguin atendre una mica eh? Muchas gracias. Perfecto, gracias. gracias.